«Як же я без тебе?» Уляна завмерла, наче вдарена током. Саме так завжди казала мама. «Як же я без тебе?» Але тепер мами не було. А в тітки Ганни віднедавно не було дочки. Ця дзеркайність раптом настільки вразила, що Уляну ошелешило з догадкою. Вона приїхала до Києва для того, щоб допомогти Марининій матері. Вона мусила це зробити, так само, як кілька місяців тому мусила допомогти самій Марині. Гаразд. Уляна рішуче розвернулася і штовхнула сумку назад у коридор. Користі з мене мало, але... Може, мені таки краще лишитися?» Тітка Ганна розчулилась, кинулась до неї з обіймами і глухо заридала на плечі. Аж тут черевичний рвучко, зірвавши з вішака куртку, з награною веселістю, яка не могла приховати його люті, вигукнув. «Бачу, ви в надійних руках, а мені час бігти». «Бувайте, Михайлівно, раптом що, мій мобільний у вас є?» не чекаючи на відповідь, він вискочив на сходи і гримнув дверима так, що вони ледь не злетіли із завісів. Якусь хвилину Уляна не могла кинутись на вздогін, умовити його, нагадати про обов'язок перед Мариною, але вона не рушила з місця і тим самим прийняла на себе відповідальність за Марисю і тітку Ганну. Відтоді вона Микола не бачила, лише раз перекинулась кількома фразами по телефону. Власне кажучи, бажання зустрітися в Уляни спочатку і не виникало. Воно з'явилось пізніше, після першої зустрічі зі слідчим. Слідчий, хирлявий вертлявий молодик з незамовкаючим телефоном, завітав наступного дня, щойно дізнався, що в квартирі загиблої об'явились родичі. З тіткою Ганною він майже не спілкувався, а лише з'ясував, що її дочка постійно мешкала у столиці і після смерті чоловіка повернулась до рідного міста вперше з юнацьких років. Потім, з дозволу старої, він причепився до Марисі, намагаючись вивідати, чи не говорила їй мама останнім часом чогось дивного, чи не давала якихось особливих порад, і яким тоном говорила з нею в останнє. Дівчинка майже не відповідала, а лише мляво хитала головою і все заперечувала. Отож, нічого не дізнавшись, слідчий відіслав малу з кухні і узявся за уляну. Хвилин з десять молодик завзято з'ясовував, наскільки близькою подругою вона була загиблій. А далі, покинувши довірливо свійський, навіть злегка благальний тон, з холодною загрозою в голосі прогорчав. «У ваших інтересах розказати мені правду. Хто бажав смерті Мареєвій? Кому вона заважала? Ані прихована погроза, ані нарочита брутальність – не справили на Уляну враження. Слідчий, понадіявшись добитися чогось нахрапом, помилився. Але його запитання, сам факт існування подібних питань, насторожив її. Вона знала, що у випадках самогубства в будь-якому разі проводиться невеличке розслідування, найчастіше абсолютно формальне. Але якщо слідство зацікавилось можливими ворогами померлої, то існували певні сумніви щодо того, чи дійсно Мареєва наклала на себе руки, а тоді, тоді в Уляне, виникало одразу кілька версій. Решту розмови вона нервувала і намагалась випитати щонайменші подробиці справи. Проте слідчий, суворо стиснувши губи, присікав усі спроби фразами від не маю права розголошувати» до «Не ваше діло». Прихід цього амбіційного злого хлопчиська відібрав у Уляни спокій. Вона не спала ночами і, крутячись у ліжку, міркувала над тим, що має зробити, якщо буде доведено, що Мареєву вбили. Краєм ока, зауваживши, як прослизнула до туалету Марися, Уляна вимкнула комфорку під сковорідкою з яєчною і вмостилась за столом із чашкою чаю. Якщо Маринку вбили, то це не випадковість а продовження зимового жаху. А тоді одне з двох – або Пашко вижив і знову взявся за свою вендетту, або бідолашний рудавий хлопчик постраждав помилково, бо не вбивав ані Тоню, ані Марининого чоловіка. Уляна трьома ковтками випила чай, навіть не відчувши смаку напою, а тоді знову схопилась, не знаючи, де себе подіти. Як вона і відчувала кілька місяців тому, правда про всі ті вбивства з кожним днем усе більше віддалялась, за шаром очевидного проступав наступний шар, і докопатися до істини здавалось уже неможливим. Уляна і не мала бажання щось з'ясовувати. Але над нею висів гнітючий обов'язок. Вона мала поговорити з Миколою. Більше заплющувати очі на очевидне вона не могла, не мала права, особливо після Розповіді Марисі «Одинадцять років тому черевичний у запалі скоїв перший злочин. Він виправдав себе тим, що покарав гвалтівника і вбивцю, а тому не відчув покаяння. І відтоді пекельна жага насильства назавжди оселилася в ньому».